Вимолювати помилування для того лицаря Для себе самої, для свого народу І не могла Народи мій, прости мене, хоч і не можеш Бо вже я потурчилась, побусурманилась Для розкоші турецької, для лакомства нещасного Все ж мала заплакати, бодай у кареті Де ніхто не міг побачити Але сиділа з сухими очима Випрямлена, закостеніла, ніби й не дихала Султанчі не плачуть а вона лишалася султаншею, бо мала ще синів. Не стримаєш сліз, наплачеш лиха на себе. Сулейман читав суру «Аль і з Корану» – очищення віри. Повторював вірші сури кільканадцять разів, тоді глухо промовив. «Я звелю відпустити всіх, хто був з ним. Цього вже не вернути, а вони хай йдуть у свою землю». Роксолана гірко зітхнула. Що ж принесуть із собою, хіба що пісню про мужнього байду? Ой, п'є байда мед горілочку, та не день на нічку, та й не в одиночку. Прийшов до нього сам цар турецький, що ти робиш, байдо-байдо молодецький? Кидай байдо-байдо байдувати, бери мою дочку та йди царювати. У давніх греків було тим, хто пропав без вісти, кого проковтнули хвилі океану або вулкани – Розірвали дикі звірі, склювали хижі птахи, всім цим нещасним споруджували кенутафи, могили без тіла, бо тіло – це вогонь, земля або вода, а душа – це альфа і омега життя, і її слід возвести святилище. Хай буде святилищем безстрашного байді пісні, розпочатаним самим, продовжена, може, і нею, докінчена її народом, який навіки збереже мужнього козака в своїй пам'яті. Так дух убитий воскресає і перемагає убивці. Тіло куди попхнеш, туди й похилиться, а дух вистоїть. Ось сила і безсмертня духу, а той, хто вбиває інших, вбиває передовсім себе, повільно, жорстоко і неминуче. Султан і в гадзі не мав, що в роксоланиній голові клубочаться такі безжальні думки – Розбундючений від самовдоволення, впивався своєю владою, своїм могуттям, мабуть, шкодував, що тим часом може виказувати все це лиш перед одною жінкою, хай найдорожчою, найвище піднятою. Хай ці люди повернуться в свої степи і розкажуть усім, яка недоторканна священна особа султанщі. Моїй особі нічого не загрожувало, мій султане. Я повинен був захистити двоюгідність, «Але ж не цінуючи його життя, хіба я просила, коли небудь аж ж такої ціни, ваша величність?» Він не слухав її. «Ти хотіла просити за міхрімах? Мені здається, що це було тисячі літ тому, і вже минули всі часи, і тепер пізно, і безнадійно. Але ти хотіла, щоб ми видали її за слов'янина? Здригнись, і не стане мрії. Все життя в здриганнях». «Як вона ненавиділа цього чоловіка?» Непередавано і безмежно ненавиділа, і водночас прикута була до нього навіки віки золотим ланцюгом. Як у легенді про початки світу. Боги звісили з неба золотий ланцюг, щоб поєднати навіки небо і землю. Так поєднані і чоловіки з жінкою. Золотий ланцюг хтивості, продовження роду, вічності. Любити і мовчати, як це тяжко та стократно тяжче ненавидіти і не мати змоги, не сміти виказати свою ненависть. Все ж сьогодні вона не могла стриматися, хоч почуття усунене може і назавжди. Ще лишилося місце для слів. Словами не своїми, а святими священної книги, відповіла Сулейманові, не приховуючи гіркоти в серці. А коли хто з вас бере їх собі в друзі, то і сам з них». Стояло за цими словами все – і її походження, і дика туга за минулим, за ріднезною, за народом своїм, але водночас і натяк на темні чутки про походження Сулейманові від сербкині, на його османську неповноцінність і навіть випадковість на троні. Однак султан удав, що не зрозумів натяку. Він був упертий у своїх намірах, не звик слухати ні порад, ні заперечень, Щось почавши, не зупинявся, поки й не закінчував, тож завівши мову про міхримах і давши Роксолані зрозуміти, що прислухався до її слів, коли зверталася вона до байди, прислухався і не пропустив жодного слова і все збагнув, тепер мав договорити своє. «Я подумав», твердо мовив Сулейман, «хай це буде...»